Довго готворили грива і станко про вдачу боярині, про її клопоти та про те, що не можна поділити три селища на чотири частини. Правда, сини Ольги швидко втратили батька і тому вельми шанували й любили поважну тямущу матір, а її воля була для них законом. Та бояриня знала, що вони поженяться, а тоді прийдеться двом хазяйкам господарювати біля одного горшка. Десятьох мужів, мовляв, засяде у згоді біля одного казана та в одній хаті навіть матю не проживуть у згоді, якщо обидві захочуть верховодити. «Ти, Грило, – сказав в кінці після довшої надуми, – скажи, боярині, щоб поділила майно так, якби мене не було. Оце дворище, де ми тепер, – це прийдане моєї невістки. Я тут осяду і не стану непокоїти її старості молодою хазяйкою. Моя пайка хай буде її вдовеним віном. Крім цього, – Порадій, щоб не дробила майна, корчувала дикі зарослі на підгір'ї. Там землі багато, людей мало. Можна бранцями та закупами насадити нову волось для млада. І він, і Ярослав молодики, багато дечого зможуть, що придбати у княжій дружині, тож нехай не сидять дома, а йдуть у світ, доки мати здорова та дуже вони у волості. І без них буде кому ловити дівчат на купала та ходити зимою на ведмедів і вовків другої днини з танкою грач посідлали кони і стали прощатись з Соломиричем та товаришами. Всього двох людей узяв з собою збранич для більшої безпеки, решту залишив воєводі. Перед виїздом сам воєвода пообіцяв йому заопікуватися, як слід закопаними грошима Козняка, і десь після першого подою не було уже станка у Мощаниці. Конунг Свен. Того самого вечора, коли гриба з збраничем радилися у Мощаниці на Добром Городницької Волості, до Києва під'їжджав самітній Свен Їхав поволі, пильно розглядався довкола та позад себе А доводилось зустрічати чимало людей на великому шляху, який вів із Києва на Іскоростень, оруч Луцьк та Володимир Були це здебільшого купці або втікачі з пограниччя, які на час завірюхи переносилися у спокійніший край на півночі Від цих втікачів дізнався Свен, що печенійські орди наступили вже на землі Володимира та що вся дружина вийшла на пограниччя їм назустріч. По цьому боці річки Стугни мало прийти до вирішального бою. Але орди були ще зайняті грабежами пограниччя, а відділи Олешича ганялися за ними, так що ніколи не було всіх сил разом, тим-то одні боялися других. А ось і перші київські сади, повні скиненої на морях запашної садовини та пообиваного з дерев прив'явого в жилистя. Високі тини городських укріплень гостро вирізнялися на тлі неба. Свен втримався. Його могли не пропустити у город. Скинув лук, рогатину, зліз з коня, закинув на ліве плече кожух так, що закривав зовсім зранену руку, а сам пішов, як колись давно, певним безпечним кроком у ворота. У сутіні вечора невидко було знищено одягу примарнівого лиця та сивого чуба воєводи. Гордо піднята голова та брязк меча обчревій давав знати всім, що йде озброєний княжий муж. І справді, при воротах держави варто з тих, що їх зібрав був Путята. Вони не знали зовсім про наміри Свена, бо ні Добриня, ні Мстислав, ні Путята не розголошували сумної слави зрадника, та вони знали, хто він, і тому не зупиняли його. Навпаки, вони віддали належний воєводі поклін, і Свен пройшов. «Скажіть, норми...» Подумав про себе варяг, чи лево скочив між стаду волів чи пастку. Чи київські воєводи знали про те, що він був проводирем ятвягів, а не нещасний данський князь. Чи ждали на нього чи ні, чи рогніда приготовила варягів, франків та інших християн до повстання. Куди дівся князь, коли повертається? Лемохідь повернув Свен праворуч туди, де у саду було посілля Козняка. Без труднощів перевіз огорожу і просів у густих кущах. За цими кущами проходила стежка, яка оточувала весь просторий сад. Отут, у Затиші, приліг Свен, загонувшись у кожух, і довго роздумував. Коли він ступав вулицями заснулого Києва, місяць кидав уже його тінь на стіни домів і парками. Всього кілька нічних мандрівників зустріло його, і кожний з острахом уступав набік перед темною його появою. Він минув берестово та двір жогніди і став сходити на подів. Коли раптом, в ясному сяйві місяця, побачив гурток людей. Перший між ними був гросто широким білим лицем, а довга руда-борода світилася у промінні, як золото. За ним вступало кілька ратників у шапочках та коротких каптанах з широкими мечами при боці. Свен став. Еріх закликав півголосом. «Наоді, на це ти, Свен, – пізнав його руди. Крайній час, крайній час, гадаю, що врешті почнеться рух. Тут Еріх затер руки, наче від холоду». «Кажеш, крайній час?» – спитав Свен. «Геж усі ждемо знаку, а за той час вороги не сплять». «Вороги які?» «Рогніда та її прихильники». «Рогніда не з нами?» «З нами, не з нами», – неохоче відповів Еріх. «Ходи зі мною до Дауда. Там сьогодні всі наші зібралися на нараду, то довідайся про все». Еріх аж тепер помітив, що воєвода не рухає лівою рукою. «Ти ранений?» – спитав. «Як бачиш». Бачу, що ти марний та обдертий, невже ж тобі не повелося? Ходи до Дауда, почуєш. І мій язик не листок трепати. Мовчки минули останній закрут вулиці, і ось величезним райливим дзеркалом влеснула перед ними пристань. Місячне сяйво лежали на воді довженною сріблистою смугою, ніби на поверхню чорної води вилив хтось пливкий метал. Кожний найменший рух, кожний скок риби в Дніпрі значився на поверхні кружечками.